rita e, isitzeko anttzeki taldeak proposatu ziguten e, ben anttzezkia beaiileek landutako antzerzkia zenta dola hilabete batzuk hasi ziren lanean eta interesa zuen e, Pantzo erigaraik idatxitako antzerki hori ezagutarazteko, eta beraz, galdetu ziguten, ea presginen zerbait antolatzeko kostalde guntan berean. E, pantzo kalde proposatzen lugu bulinga ipatzia, eta denek dakigun bezala eta ezagutzen dugun bezala, Pantzok, umore asko eta handiarekin lantzen ditu gaiak Beraz, aukera da gau, gai biziki serioz bat umorearekin aipatua ikusteko Ongi da, beraz ba, arketa, baina humoraren bitartez Ez da, e, tresna txarra dudari gabe Gainera aipatu beharra dugu, bulina, e, ba, bereziki gazten artean ematen dela Eta kasontan ere, e, gaztetxoek ez? E, Tablora dute Guri da, eh, ama gazte dira, ama eta ama boztukte artekoak dira, eta beraz, beren gaiak erakutsiko digute, eta esperantza dugu, behar din, guri eskualdean ere, olako talde potolo bat antaloatzea, ogelako gaiak eta lantzeko eta gazteak edakartzeko antzerkidat. Hmm. Izan ere, Isabel, Urruñako Antzerki Eskola ba, duela zen baite urte bartsan jarri zen. Uztur, ezakit, pandemia haitzinetik izan zen, gutien ez berriz ere martxan jarri naian lanean egin zinetela? Bada, arrobia? E bada e uribadaki ku inpaskaregia oso maitatua da eta e, arazoa da gaur egun ontseskigintza gehienetan frantsesez lantzen dela Eta beraz, hori uh, piskabat hori uh, e, au, egiteko, sortu genduen ontzerki e, eskola urunean. Ezta ez errez, ezta errez uh, erakasteak antzimatea, uh, eta ezta errez, uh, kultura, ez baita biziki modan uh, nahiago dugu gehienetan kirolara dio, baina uh, gure apostua da... Uh, eskaintzea antzerki eh, es, eh, aukera eta ez da erres baina aukeraagoaz eta ea gazteak animatzen diren hoji eh, lotzeko ere bai bai xabel ba, ba bota deialdia ez dakite nun biltzen zareten, eh, noiz eh, nahi duenak honetik ere aukera badu naiz taikasturtea biatu izan hori da ordan eh, gasengira aste azte oro eh, Zokoako eh, tirol ezpago eh, horretan, eh, eh, ezkerkareta den lekuan, azte arte oro, ahatzaleko ah, eh, bostak eterrietatik, seiak eh, eterdiak arte, eh, eta han anekartzen gira, eta eh, zain gira, behi, kide berriak eh, gobildu nahi badute ere. Ungida. E, beste naze, sale sozialetan, badakite Facebooken adibidez, urruñako antzerki eskola bilatuz, hortxe e, atxe HM maten aldela. Momentuz, higande e, untako deialdea ekin geratuko gara, goizeko amaiketan, e, sakatrapu, e, obra, antzerki obra, esan bezala, urruñako itxasmen digelan, ez dakite sartzerik behar den, edo alde aurretik edo... Ez ez ez ez, eta sartzean lau eurotan da. Aduz, lekuan berean, beraz. Dile konbera. Oh, songi. Bai, xabere txeverria, eskarmilla, eh? Guran izan agatik. Bara, txarri, bai. izan unxa. Ba,